Радянські моряки і норвежець, то грузниче по коліна в снігових заметах, то ковзаючись на голій кризі, з якої вітер здув сніг, наближались до острова. «А йти досить легко», – здивувався Лейте. «Мороз невеликий, вітру немає», – відповів Юнга на зауваження старого моряка. Ландруб був надзвичайно веселий, щось говорив, наспівував, але коли його супутники задивлялися по сторонах, Позирав на них тривожно й допитливо. Підійшли до берега. Стюпо знав, те саме місце, де в полярну ніч, за пара, вершомет, павлюк і він, зійшли вперше на устріл. Над крижаним припаєм біля берега виступали скелі. Правда, не такі страшні, як під час полярної ночі. Менше, ніж за пів кілометра від берега, зіймались укритті снігом горби над берегом з-під снігу визрали уламки плавнику. Це свідчило, що влітку хвилі викидають сюди дерево, винесене у море сибірськими річками. Коли проминули скелі і вийшли на берег, Ландру раптом усіх здивував. Він почав прощатися із своїми супутниками. Хоч скільки пояснював йому Лейте, що вони мусять іти разом, норвежець стільки знизував плечима, ніби нічого не розуміючи, і цитав головою, що, очевидно, мало означати «ні». «Чудний ти справді чоловіче!» – умовляв його Лейте, забуваючи, що той його не розуміє. Нарешті в востаннє знизав плечима і мовчки пішов. Радянські моряки рушили за ним. «Не розумію», – сказав Лейте, – «або він нас боїться, або там у таборі є якась таємниця чи просто людина не тямить, чого ми хочемо. Розділ 13. Ландруп вів радянських моряків уздовж берега на захід. Вдалені серед кризи чорнів лахтак. Він прикрашав собою одноманітний арктичний ландшафт. Його щогли довго притягали увагу лейте і стьопи. Найстаріший і наймолодший моряки Раз у раз повертали голови до моря, милуючись щоглами та бухшпритом свого судна, і обмінювались думками про його долю. «Коли ж нарешті вся ця крига розтане?» – питав Юнга. «До серпня має розтанути». «А коли до серпня не розтане?» «Значить, справу треба буде відкласти на той рік». «А скоро вона танути почне?» «Через місяць-півтора?» «Та коли зірветься добрячий штормовий вітер», то враз усе розтрощить і розвіє. Погано, що між тими айсбергами зупинились. У морі кригу поламає, а тут вона ще довго може вистояти. А як же тоді? У таких випадках стараються скористатись крижаним якорем. Розбивають кригу ломами і пішнями. Примітка пішня – дерев'яний крюк із залізним наконечником. А як це не допомагає? Тоді рвуть кригу, коли є чим рвати, і вміють це робити. Не допоможуть вибухи, чекають криголама, або залишаються в кризі до наступного літа. На криголам нам, мабуть, сподіватися нема чого. Ясна річ, німий пароплав. Хто про нас знає? Я вже думав... Треба б заборонити радистам залишати пароплав під час арктичних рейсів, коли на пароплаві більше ніхто на радіо не розуміється. А я думаю, що треба всіх штурманів навчити радіосправи. Нехай передають хоч повільно, аби вміли передавати. Трапилось яке нещастя з радистом. Штурман може його замінити. Так розмовляючи, перейшли на волок, тобто великий високий мис, і завернули за горб. Пароплав зник з очей. Берег острова круто завернув на північ. Вздовж західного збережжя завиднілося кілька чималих ополонок. Звідки тут скільки ополонок, здивувався Лейте. Ще не час їм так густо серед кризи з'являтися. А може весна скоро? Лейте взявся розпитувати норвежця, чи далеко до табору, але той відповів знаками, мовляв, нічого не розумію. Через деякий час почали зустрічати сліди лижників та пішоходів. Моряки прийняли це як знак, що норвезький табір недалеко. Але коли раптом зустрівся зовсім свіжий слід,